Lëvdata dhe falendërimët Janë vetëm për Allahun Subhanehu e Teala Zotin tone falendërojmë për e ti falje Udhëzim kërkojmë salavatë dhe selamët Për shëndetit më të begata Vë pingam verën e fundit Muhammed Mustafan Alehi salatë dhe selam Vë shokët e ti besnik Në për familjen e ti të ndërshme Dhe shdove simtar I cili e ndjekë rrugën e ti me të mira Dhirën e ditën e fundit e kësaj bote Nëndëruar të prënishëm Dhe të para kohtës së jumës, çuç flitojmë nga libri i Allahut, nga fjalët e Zotit, shpjegimë te dijetarëve në mënyrë që ta plotësojmë në maksimumin sa është më mirë madhrimin e jumës dhe ditës së madhe që ne ka zgjedh Zoti jon për neve. Jimi përmend nëse unë po ligjëratave se jo ja më e vlefshme të cilën ja ka dhënë Allahu njeriu të Apo shëshrive është libri Allahu është fjala e ti Dhe shumë për e njerëzve Kanë Ndo njëherë hamëncime Ndo njëherë shqetsime Ndo njëherë dhe nuk e kuptojnë ndoshta Apo shtiren ndoshta Si do qoftë Shpeshar njerëzit thonë Pse duhet kushtuar kaqërënësi Kur'anit Pse duhet flasim vetëm në përmjet Kur'anit Pse duhet ti kushtojmë Kaqë kohë Ajeteve, sureve Dhe pse gjdo sendë në besimtarje e lidhë me Koran Për të thjesu këtë temë ne kemi folë Këtu të të asjelën më dhe një shembu Që ta kuptoj më letë Pse neve gjdo sendë e lidhë me Koran Pse gjdo sendë e shojmë në përmjetë Koranit Pse ne kur analizojmë dhe hullumtojmë Dhe përsiatim Dhe përdorim Mendjen tonë Ne e shëqërojmë gjithmonë nëndrite në Koranit Kjo është e thjeshtë për atë të cilit ia ja thjeszon Zoti, e komplikon për atë i cili ka zemrën e komplikuar. Dietarët e muslimanëve kanë thënë, "Fjala e Allahut është fjala e Zotit. Fjala e tij, fjala e vetja. Allahu e ka zbrit fjalën e vet. Dhe për ta kuptuar sa është e rëndësishme dhe se çfarë raporti merr Zoti dhe i i, i cakton robët prej afrimeve apo largimeve" Ne mu të ashojme dhe këtë dunja Por shembu Njëri ju gjëjen më të madhe Që ka e ka Në këtë jetë është autoriteti është digniteti është ftyra që ka i themi neve Pra kur themi neve me erujt ftyran E kemi përqëllim qëfar Nderin, njërzorën ton Pra por shembu kur i ven njëri ju Mes ftyres dhe parës E man ftyren Njerin dërshëm Kur vjen mes moralit dhe pa moralit Edhepse në pa moral mund të këtë knatësi Njëri ju i ndërshë me zgjedh moralin Por shkak se është me eqmushme Prej gjërave të sëtë njëri ju i ruen Dhe kapot për të është fjala e vetë Fjala e vetë Njëri ju ka dëshirë të dëgjohet Njëri ju ka dëshirë të ingohet fjala Njëri ju ka dëshirë të respektohet fjala Me gjithë së është njëri A dhe përshimë në e gjimë në gjitha raportët Nëse një njerëj ka pozitiv mbi dikant tjetër, ka dëshirëti dëgohet fjala. Prindi ka dëshirëti të dëgjojë fjala për njërin se vladit. Burri ka dëshirëti të dëgjojë fjala për njërin se gruas. Shefit, apo ai të yon manalt me pozitiv në aspektin tregtar, ka dëshirëti të dëgjojë fjala për puntorit. Dhe nuk ka diçka më të madhe tek njeriu në pozitat kur i ka mënalt se dikush, vetëm se ti dëgohet fjala. Andaj në një gjimnini, që ja respekton dikujt fjalën, se ky respektuesi i fjalës ka pozitë më madhe te kimieri. Ka pozitë më madhe. Por kur ti dikujt ja shpi, ja, ja ja respekton fjalën, nëse e marr kështu, cili projavla do ja respekton më shumë ti fjalën babës, në zemrën e babës patjetër do të ketë më shumë vend dhe sh... Rëndësi fjale atë, apo pozitë ati fjale që ka jëngon fjale sa ati tjetërit Nëse i ka dje vlad Njani ja merë fjale në prindit njani si ja merë Në normal është me eda është prindit qatë qka ja merë fjale Nuk ka diskutim Pra fjale aze pështë mave Kër di kushtë ditë dëgjon Kër di kushtë tjepë respekt Apo ta shprej një lëvdatë për fjale në tane Er muss flaws immer siebinde das einer normalse Posita ndryshojn tek njerzit. Ata di kthemi fjalës Allahut. Shembulli Allahut është më i lartë, por se sa për të kuptuar gjërat, madje Allahu këtë shembull e ka sjellën në Kur'an. Këtë shembull e ka sjell në Kur'an në shumë riveve në surën e Zumar. Allahu gele jalalu ka zbrit fjalë. Dhe më shumë ti ka opozitë Zot i prej rob vet vet, ai që ka ja respekton fjalën. Jo ai që ja habukon. Jojaj qëka e habukën Jojaj qëka e pi ujë Plot pinu i të zotit Bukën e zotit Furnizimin e zotit Ryskun e zotit Por këta Allahu nuk i merë parasysh Këta i ka vojnë stikët Mërënda ty të smun është pa ta Allahu e qëmon një robë Kura i asmon në fjallën Allahu e qëmon një robë Dhe e ngrita ta kura i asmon në fjallën A dojë për nga mbiri jonë Sallallahu a.sallem Kurur anku Apo kur të të ankohët Ajetën që ka përmendë Allahu në surën El Furqan Dhe tha Allahu të barë kjo e talë në gjune Pengamberit a.s. Dhe tha Pengamberit oh zot I Zotit Rabbi O Zotit jem Inne qovmit të khadhu Hadha l-Quran mehgjura O oh Zotit jem Popu jem Ketë Quran fjalën tane Pe e zanë ndi qka të lanë në mas E kjo e malët e Zotit Paramëron njani ty marë me të folë dhe ty me akthi shpinën A nuk provokon hidrim të kaj shkaj ati jak i kthi shpinën A nuk e nervozon ata A nuk e zemron ata E zemron Po shka dhe unë njeri se ka qelë fjallën e Zotit vetë me vite Se dë gjonë ata Si kushtarën si Ska në vakët të të në për fjallë Zotit E kusht jeti mësme pas ko për fjallë Zotit Ti e vladijot mësme tangu fjallën ti kja mejti ne banë të e qonë pesh një dunja se s'kangu djalisot, apo shefi kërja jep një urdër punëtarve të vetë, e ata se zbatojnë, aje qonë kam këtë kompaninë dhe këtë firmën, dhe pastaj që ditët pëse zotje ka po kastma dhe mësë mi angu fjallën. Po si me ndove ti, një zotë që ka të ka kryu, ti se konë hiqë, të ka furnizu, të ka donë si, të ka donë dhejsh, të ka donë shnet, të ka donë shumë prej gjërave, e pastaj ti nuk i kushtan Andoj fjale Allahut është gjëja Ma e rënsish me dësine në Zoti I da në pozitat e ropëve në bas Të respektit që ja japin Kësa i fjale Andoj o shumë rënsi Që analizat tona Komente tona Idete tona Mëndimët e tona Tjenë të mbikëtyrura në ndritën e Kur anit Po më ngoj kur anit ska, ska do bia i mendim Qikosa mendime ka pas dë njaja Wallahi veç mi lexu emrat e filozofave, kish mi mugordit pi numrit madh. Veç emrat, Philoni, Alloni, Plot, filozofa ja shegu vetë tani gjithë njerëzit. Mirë, nëse na almin anë çdonjanin pe këtyre, çka ka thonë kë? Çka filozofu kë? Çfarë ka analizu kë? I di njerëzit digush ide, di, në pakicë ide, edhe nuk qojm pesh ato. Cela mbet në fund, fjala zotë. Fjala Allahu shka teorin ndriçe madje çiko fetë e devijuara dy fejt më të mohja te sa të kanë mbet nga fejtë pejgamberëve të shtrembruara për shkak se janë përkacutë fjalazotit Allahu i ka rujt kristerizmi ka pas bazat tek Isa alayhi salatu was salam pas sa ata kanë bërë kristerizmi kanë devijuo o pse i ka rujt zoti se kanë dhënë ai thart fjalës zotit vetë pse kanë dhënë ai thart injilit Allahu i ka rujt Qiko jahudit, tësat bajnë kërdi në dunja dhe kanë deviju devijimet të monë të largë ta Vecë se kanë dhona e ndjek nga të vratin, Allah i karujt E lekshtu edhe i thartë e Kur'anit Allahu gjele gjelelu me gjithë devijimet që kanë dohë në metë Me gjithë asbrapsjet dhe përmbysjet dhe lajthitjet në të në andë botës Sot musliman nuk janë nivelin që ka duhet, nuk duhet të i bajmë që vetës Nuk janë ummeti Muhamedi sallallahu alaihi ve sellem pozicion çka e, e ka thonë Allahu në Kur'an. Kuntum khaira ummetin uhrijet lin nas. Ju njerzit më të mirë që keni dalë për njerëzimin. Te'muruna bil ma'rufi ma wa tanhawna 'anil munkar. Urdroni për të mirë dhe ndaloni nga e keqja. Kë nuk ka se ti sen dalon të keqën sot. Ti urdhon të mirë sot. Na si ummet shoqëri nuk i hip nën qaft të keqit. Elojna, lese kis wan mu mor me kta. Mo sëkë e ka ata të njohshëm e ka ata të njohshëm kjo gjendje e umatit si në botën arabe e si në skajet e tjera të botës e si në shoqëritë tona të vogla andaj ajo që ka duhet besimtarit ta kuptonë është se respekti i fjalës së Allahut është ajo që e siguron pozitën e robit të Zotit marrum me çka duhet shkrin histori ka pas filozof filozofë që kanë angazhuar në dunjë Në dunjë kanë angazhu. Por në fund janë shterr, janë vdhullu. Pse? Sepse Allahu ka caktuar ligj, fjala e ime. Kamën vet. La aghliban ana wa rusuli. Ka thënë Allahu te Baraka dhe te Kur'ani, do të ngadhni, do të fitoj une. Çiqë une me pejgambertë mi. Une me pejgambertë mi. Ato shikon sot dunjën sa ka për devimeve, ateizma të ndryshme, mohime të ndryshme. Abo, sisteme të lajthitura, ndëshme Me gjitha ta mbizotron të kënjërzit nevoja për fe Mbizotron të kënjërzit nevoja për, për fe Adoj shumë prej ateistave thonë Shumë prej ateistave thonë Ne duhet huazojmë frimzime fetare për ta mbrojt ateizmi Se s'ka me shka me mbrojt Duhet një mbështetje imanore e besimi që ta mbrojnë idene vetë Ajo që është më rëndësi që ta kuptojmë Se pa e respektu fjallën e Zotit Pa e ndëru fjallën e Zotit Pa e dëgju fjallën e Zotit Nuk merë rob i pozita të Allahu Andaj, në namaz I cili është i badeti Mëj madh në islam Që ka bëhat atë? Për me dhe fjalla Zotit Nisët Bismillahirrahmanirrahim Subhanek Allahumme Wabihamdik Watebara kesmuk Elhamdulillahi Rabbil Alemin Këjtë fjallë zotit janë, të janë isë me Allahu Ekber Apo, pas taj bëjnë ruku Subhane Rabjel Adhim Pas taj bëjnë sejtë, Subhane Rabjel A'la Pas taj në të shëhud Qëka thu? E shheduan la ilaha illallah Kërejtë është me fjallë zotit Edhe kur jepë selam, es selamu alaikum Edhe kur del, del me fjallë zotit Dhe morën, fjallë e zotit është ajo e cila jepë respekt Dhe ndër robit të Allahu të bareke Vë të arë Kjo është kur të imishtë të ta kuptojmë Për ata të sëtë Silën vërdal Redha saj A veç me Kur'an duhet A gjitha gjërat do t'i shpjegoj me Kur'an Po, Kur'ani shpjegon gjitha gjërat Dhe shka diçkat shka i shpjegon si Kur'ani kur Dhe së fjallë e Zotit A i cilë e ka kriju këtë univers A i din me shpjegue Ti me mor një pajisje sot Nuk mund është me vetë si cilin që shpërdorë ata jo Bo duhësht me vetë at Autorin i cilë Si punohet me këta Cilat janë këto uh, shërbimit Sët i jep kjo pajisje Po nëse tje e vetë di kanë qëka zdi Qishka me ta shpiguhet Andoj sa është turp njeri me vetë Dikan tjetër përveç Allahot si me jetuet Qishë të të kaldojaj Kur se di as vetë I vetëmi i cili të regonë Si me jetu, për qka me jetu është të zotë i unë të bareke Vëtjara E përfunduam surën e 104 Surët ulhem humeze Ku folëm për Por çeshi në njerëzve Gibetin e Kështomarë. Sot do të ndalemi me surën e radhës, e cila është sura Tu El Fil. Sura e shkurtër, me pesë ajete, të cilat e kemi mësuar kur kemi qenë të vegjël dhe zakonisht kur muslimani i mëson surrën e parë në vegjlinë e tij mëson këtë surë. Sura 105, Sura Tu El Fil, o shumë lidh me surën 106, Sura Tu Quraysh. Por sena do të ndalemi sot me surën فال باس تطغى وزجنا ما سوره قريش فضل الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم الم تر كيف فعل ربك باصحاب الفيل الم يجعل كيدهم في تضليل وارسل عليهم طيرا ابابيل ترميهم بحجاره من سجيل فجعلهم كعصف مأكول صدق الله العظيم të vërtetën e ka thonë Zotë i unë të pare kjo vëtjale. Kjo surë e kejtë e kini një, dhe le gjojna, zakonishtë të radhitin nga surët e shkurtra. Por kjo surë, me gjithë se e ka përshkujt shkurt një histori, ajo është nga historit më të mëve që ka ndotë të ka rabët. Dhe kjo surë, përkthejet surja elefantit, nga se ne emi kemi përmend se surët i është vendosë emri për nga në një, një njari që është, është përmend Dhe kjo, kanë dhënë djetarët, janë emortu surët Me emra që ditëshëm që të argumendoje Zotis Se nuk është qështja të titullin Por të këpërmbajtja Por që i mund të eki surën më të madhe në Koran Quat suratul bakara Surja e lopës e Njeri kërë lezën surja e lopës Mendojnë zi, që ka në gjetë surë? Pa e djetarë kanë dhënë surja e lopës, surja e jetës Surja e jetës Po pse ka titullu surja e lopës Që të argumenton se titulli së so shmeransi Së so shmeransi Kryusi njerit është kryusi lopës Kryusi me laqeve dhe gjinive dhe qijeve dhe tokës Dhe djelit dhe hanë dhe bubrejtës e zonjizot Pra, qikok Ky titull, ky e mërtim, qka argumenton Sot ti përshimull gjenë du një li, pra E kanë zbukuru titullin Ti ku të hish majna, s'ka kur gjahati Si të bëjsh e i lumëtur Apo Dhaj, vet autori është i përvuajtur Qish ka me të kazuaj qish mu bëj dhe titull ndryshëm dunjaj e sot shkru në titull i zbukuron titull i vetëm përti shita to e më fund s'ka kur gjahat si të bëjsh i pasur si të bëjsh miliarder rejnat kuluara e se më ka njërzit gjitha të kopi janë shit librave si të bëjsh miliarder s'ki që pa farforin dunja por sa të janë gjërat kota janë të mbushura me me zbukurime të zbrazura prej brenda e kur anë i është në ryshe shiko surja e elefantit Një sëri e madhe, që ka ndohë? Shkurtimit nga shkjo është një sëri e madhe Do të tregojmë shkurtimit Pas taj të kalojmë të ajetët Arabët Kanë qenë, andaj thashkjësurë është e lidhur Me li i lefi kurejsh Me sigurin e kurejshve Kurejsh të nuk kanë pas As një send Para se me orë Muhammedis a Zellem Prej privilegjeve dhe pozitave Post nja Qile e ka qenë qabja Qabja Zotit Ka nërë njërës të kanë vizitu qapë Qa kanë dohë? Kanë dohë që njërëzit Redhe për çark I kanë përqela rapt Këto prodhimës kanë Ekonomisë kanë Nuk njëhëm për kur gjohë Pse Pse ka qëmë vizitohet këjë vend Dhe pa, pasaj kanë morë dhe kanë bëhë studime Romakët dhe persianët nuk janë morë me ta Për janë morë vendet më të afërta Si që janë Jemeni Dhe Nabesini Për janë morë nga sa ta kanë qenë krishtarët më të afërta Me qëshruar me, me qabën Një dit për e ditve Një mbrat i Jemenit Në qitetin Sanaa Qënë të të njohër në Jemen Jemeni është në kufi me Mekën Me Saudinë e sotshme Atë botë me gadishtë në arabik Kër e ka posemrin Abraha Jemeni ka qenë nën udheqen e Abesinis a i ka qenë mëjë madhë se ky ka ndodhë disa luftra dhe krijetari i Abesinis është revoltu me krijetarin e Jemenit sepse keni leju me ndodhë trazira të jo dhe krijetari i fundi që ka met Abraha kështë do është karë në tefsire dhe në trasmetime Abraha i Jemenit ky për ta qëcu krijetarin ë, obesinis, më të madhin Nəjashijun. Çka bë? Ka ka ka shikutavojni vepër që ta ta çetçoje zemërimin e kryetarit. Por nik nik kryetari më i vogël ta çetçoje, nik kryetari më më të madh. Shiç nxon sot do njëo. Duhet të i plotësu kushtet, por me dashti më i madh. Po ndriçes ka. Dallai veç ti zvarrit kushtet. Kta ata kta ata se ke plotsua ala, ala performanca, ala lojkota jo ja, kjo. Po dobra. Sidoqoftë, kryetari Abraham Çish Meknosh, kryetari më i madh, thot: "I chon later. Un kërkoi falje për trazira që kanë ndodhur në vendin to dhe nuk përsëriten. Thot, un do ta ndërtoj një kish të madhe për klancinë e Juve. Ajo kish nuk do të ket në tok më të madhe faltorës e ajo." Dhe fillon e ndërton. "Kët kish e kanë gjuajt arabët Qulejs, Qulejs, sepse A që ma dhe ka qenë, kër kanë shku arabët me e pa ata, kër e kanë ngritë kokën përmi apo a funin, ju ka ra kapuqi, apo a i shale, dhe kanë qytë me këtë emrë, pra ajo kisha kur ta këshërë qitë be kapuqi, shale, kështu e kanë nu e emrët, e ndërton këtë kishë, dhe ju banë thirje, krejt, njërëzë, rrethë për çarkë, me ardhë me vizitu këtë kishë, ka se ka qenë krishtarë, që ka ndodhë, disa prej, E thënë, na e kena shpinë e Zotit Na e kena shpinë e Ibrahimit që ka e kanë dërtuve Edhe thua që ata kanë qenë prej korejshve Në këtë vit Ndohë që e mërë vesh krijetarisej Shumë prej Arabëve s'po vinë me vizitue Ma dje thua që disa prej Arabëve kanë shkuet dhe kanë thonë shka, shka na kur gjokjo Nuk ka ma dhe shtikjo Dhe i ka mri lajmi krijetarve A pra ha thotë Pri ka vinë që ata që ka nuk ma kanë vizitu kishën Thojnë prej me kës Ata rëthot shiko një pse skanar me vizitu e Dhe e vorejnë se ato skanar që ka oki i madrimit qabës Ata rëthot do të apërgaditi një ushtri E cila s'ka dikush që i delë për balë Në atë ko Dhe do t'a rrafshoju në atë shpi Dhe ka me me të kjoj ma e madhja Ata rëthot do të apërgaditit me 20.000 ushtarë Dhe në kryje të ushtris e nxjerë elefantin matë madhë shka ka egzistu Ka blejë elefantin matë madhë shka ka egzistu dhe e ka nxjerë për para Elefantin e atë ko ka qenë armë e fort Për si janë ka luftu me elefanta Se s'ki pas elefantit që kam i ba Por shimë elefantit ka qenë trup madhë Dhe ka qenë, do më thanë, që ka shkatru Por shimë e kanë shtini elefant e ka prish gjipsën e qytetin Vec ka prish, kanë shlu elefant Edhe kanë djerë për para Dhe monë, ka me e prishme këtë elefant Me janë në nëshmue Arabve atë qka pa e madhrojnë Dhe nisët Gjatë rrugës Lufton me platë kabile të arabve Shumë bre të tëre zdojnë me shkun qabe Lufton së kanë mundësimi ba-bal -ba, Atër shkandojnë deri ca afrohet në periferit me kës Në një vend aty kështë e pas Abdul Muttalibi Bab gjyshi I Muhamedi Deve të veta Ditshin deve i ka shlu devet mi kulot, dhe ato devet i merë ushtria Abrahës, i merë devet, dhe forcojt që dvaçdoja rrugën, e lajmëroni Abdulmut Talibin, dilë se devet ti kanë morë, Abdulmut Talibin shikon gjenë shkasht, dhe që kanë do, lajmëroni në qabe, fmive, grave, krejtë dhe dhe të largonu pi qabës, dilë një na për kodra, se nësë muna me luftu me këta, dhe largot, shpraazët me kja ketë, Shprasët vendi haremi ku asot Shprasët met pas një njeri Dhe kjo për argumenteve të Allahot Se Allahot i ka inspiru mu shpras këtë Që ta kuptojnë bota se qabën e runë Allahot Jo njërzin Dhe Abdul Mutalibi shkon të Abrahaja Dhe lejmërot Abrahaja se po vend kriëtari Ma i madhi të në Abdul Mutalibi ne kemi shpjegu të historia Muhammedis A.S. Se fisë i Muhammedis A.S. ka qenë trupam Të mëdoj kam qenë Kore kapo Abraha Abdul Muttalibin e, e, e ka, i ka shprehë madrim, një njeri i madh. Dhe u uçi prej karikës më një herë. E ka shpreh respekta Abdul Muttalibe. Dhe fëllën e parë i ka thën, un nuk dua me luftu me juve. Un skam kur gjama me juve. Un e vesh dua me rënue çat shtëpi, shka pe maldhën arabë. Ka thën ju jetoni, çka problem. Abdul Muttalibe thot leje ket muahbeses ko mor për kta. Kër i thot kështu, a i që ditët, se e madhroj shumë Tha ku janë devët e mija I thot Abraha Thot mërave pisinit, sa shumë të madhrova Ki arë për devët, unë du me të apri shpiq ka ju e madhroni me i badet Tha ku janë devët e mija Mi ki morë devët e mija, dyqin deve A da rëthiri, shërtori, dha këtheja devët Tha si a nuk ti intereson për kështë shpi Tha shiko en E në rabbul i bili Tha unë jam i zoti që të nëve deveve A që ajo shpi shka peshe ty Ka thonë lehu rab Ajo e konishtë një zot A i e runa tha E ti nisu Edhe kthejeta për mutalibi Dhe shpërndoa në përkodra A tërë Abraha merë sulmin E nisë devën E nisë Elefantin, dhe kuaj, dhe gjithë ka që kishë pregatit për e ushtrijës dhe të mamë ndrejtohët ka qabja elefanti këthejet mrapësht e gurzojnë, e rafin këta to politike që ka i ka elefanti mi abo për me hec, nuk hec i bojnë shtypje me kuaj, i bojnë shtypje me gjithë ka nuk hec e bojnë ratullime, mos pohimpin nga ona tjetër gjithë do drejtim që ka ka shku ka qabja ajo ka E kanë ndal drejtimin dhe ka tërheq mbrapa. Tamë e kanë thith drejtimin nga alla jetra ajo ka heq. Atë mundohu, mundohu, s'ka mundsi. Atara ndodh ndodhja të cilën Allahu xhelel xhelaluhu e përmend Kur'an. Çka ndodh, Allahu zbrit azab mbi ta. Allahu zbrit azab mbi ta dhe i shkatron me një shkatrim de cilën e kanë e ka regjistruar Zoti në Kur'an dhe në pak ditë Kalin të njeri ju mëj mirë njërzimi dhe është Muhammedi s.a.s. Andaj kitë ulemat janë pajtu se Muhammedi s.a.s. Kalin në vitin e elefantit dhe Arabët e kanë ditë shumë mirë qëka është elefantit dhe qëka kanë dodhë me këta. Kjo ërë njërja shkurtimisht për më gjanë kushdo një këtë e të historisë. Ta në shikonë kë kërëan. Thetë Allahu Gjil e Gjelalu. Elë më të rakejfe fe alë rabbuke bi ashabi l'fil. O Muhammed e kipati që ka bozot i jot me të zotët elefantit dhe shiko kjo elem të rakejfe që të mon elem të rakejfe Muhammed dhe ses elem ka linë qatë vit që ka ndohë që ajo ka linë atë vit që ka ndohë dhe pra s'ko teori me paspoha ta por arabët e kanë ditë që mirë prea tëra arabët që kanë jetu e nbi 100 vjetë e kanë ditë njari në detale madje E kanë përmejnë kush për Arabve ka traftuë Ka pos disa për Arabve Kanë shku ka Abraha Nga se Abraha kuri ka harpi një metë Se ka ditë rrugën Rrugës ka mor Arab Qish janë plot, qish blejen, apo Ka zonë të imu kunder popullit tanë Shiten Ajo që se dhe quen në gjuën e Ndërkondare spiuni Zbulusi Zbulusi nuk mundu më kompi popullit huj Zbulusi bami popullit vendas Andaj Arab t'i kanë mojt me në Filani ka traftuë Filani ka të rathu, deri sa e kanë pasë edhe një varë të ratharit më të madhë Dhe kur kanë folë arabë nërë me zveti Dhe kur kanë folë për trimni dhe E kanë përmenë të rathinë ka në musubanë si filani Që e ka të rathu e me Abraham Për ka qenë njarje një orë të këtë arabë Qëka të të allahu u gjillu ala? Elem të rakejfi faala rabbuk O Muhammed, a e ke pa po që ka po zotë jëtë Me banort apo me i thartë elefantit Kënë njarje, allahu e ka pru Jo atë kanë kalldu Jo apë e di A e ke pa Dhe këtu ka ardi komente Komente i parë A nuk e ki pa që ka ndodh E parë e ka ardi Asi ki pa gjurëmët Dhe thuët se arabët Nga copat që ka në betë Prej gurëzive Qësët i kanë shlu shpendët Të zotit Tajran e bebil Ato zhësht Tufë tufë të, të rëndit Urasiu rëndi, shtri Ato gurëzit që i kanë gjujtë Dhe mbetje që kanë mbet prej gjenazëve Se të janë mbëhe që shtetë Allah u gjelok e asf Sikur a i gjethi i cili haët Kur thahët gjatë ko I kanë rrujt a rap disa pritërës si shenjat i sëris Andaj një prej komenteve është A i kepo gjurëmët e ndodhis Dhe e dyta kanë dhën djetart A i kepo ati se kejt familjartë të të e dinkit më abet Sikur kur, kur ti ta tregon dikush një njarje Dhe ti pas taj të thot diku qëtër A e di atë në gjarje Në kuptimin e di si kur me pas pa Se të kanë të kaldhuzë është hak Andetet Allahu Gjellaluhu -Gjell A e ke pa ti që ka pa po Zotë i jatë Dhe këtu ka përmen Zotë i unë të bare kje vëtara Një cilësit të ti Dhe është vepra Zotë i vepran Dhe shkonin Kur'an Elem të rakejfe faale Rabbuk Faale Rabbuk Zotë i jatë vepran Allahu Gjellaluhu -Gjell vepran Zotë i unë të bare kje vë Vetë të mjësënd e ka mbulue nga vetëjevet Cile është ajo? Čenjen, së mund të shikosh Gjithë shka tjetër Allah u gjelualeve promeneve, hapë të zi Jep jetë, mer jetë, shlën riskë, mer riskë, ndanë pozita Këti ënë zoti që i banë, s'ka ku dretë njeri aty Ta merë Allah u njerin para durve tua dhe s'ki mund si shka me ba Allahu pare kje në Allahu tebaraka ve te ansurun al-qiyama e gabon men kur o gjenozia e shtrime dhe ti e shikon dhe njerzit bërtasin Allahu e përmend kët scen ku njerzit thirrin thërra doktor thërrake doktor a edhe ta mar para duhurve a nuk ka vepër e, e Zotit kjo kur ta jap Allahu e vladin ti a nuk ka vepër e, e Zotit çka ke boti me pas e vlad? çka ke boti me pas e kemaruti e ke ndërtuti e ke, ndërtu ke nu dorën që do dorën e ke fryrë shpirtë jo Sa i mangë të njëri dhe sa pretendon në nalë Allahu ta jepe vladin rizk A që ka ba Allahu shterp I silë doktër të dënjohës edhe ato i dhe në pala ma Ska Pse? Sepse Allahu gjira vepron Shiko këtu A nuk e kepa po ti qa ka bo zotijot Sepse ati ketë janë dërzue E ka vepru zotij Ka vepru Allahu shubhanehu vëtjala. I ka qujit i thartë elefantit Nga se elefantën e kanë pas Si kryesorin për ta rënu qabën Pasetet Allahu te bare kjo e tjara Elem je gje al kejde hum fitod lill A nuk e bani Allahu Kurë thën e tëre Të humbur Dhe të lejthitur A nuk ja këthaj Allahu drejtimin Kushe këthan gjitha të elefant Dhe mba e men Me 20.000 ushtar Dhe ushtar Dihetysh vepron ushtria, kurt marr urdhër që tu mundi, ça ti do të mundi? S'ka brapa. Shpallin tradftar, shpallin dezertum, duhet me shku, por kot. Ja mobilizou këtë ushtria e Yemenit dhe i kanë mobilizou kët Kuwait, mos më han, mos më han dal udhën, mos më lakue elefanti, por Allahu Xhelalu ka dal. Dhe kush ka mundsi me me bë ka ze për pos Zotit te bareke vota ala. Sot Allahu Xhelaluhu a nuk e bori kurthën e tyre. Të humbur E shikot të humbur, kanë thonë djetarë fit për dëlil, s'ka pas teori me quë e kachapja. Nga ndërzuat, s'po shkon. Shtyje sa dush, merë deve, merë kuaj, merë që ka dush, nuk po hec. Kjo është ajo shka ka përminë Allahu të bare kjo e tëra, dhe Arab të kanë pakin gjarje me si. A dhe shikot që farë argumentë Allahu ju ka dhënë Arabve, për ta besu Muhammedin sallallahu aleyhi vesellem. Djetarë kanë diskutu në këtë ajetë, andaj thashtë së sure shkurë të përkama ana shumë, prejme anave që e kam përmen djetarë në këtë ajetë, e lem mje gjë alë, kejde hum, fitë të dhe lillë, a nuk e bërë i Allahu komplotin dhe kurëtën e tërët të humburë, kanë thanë komentatorët, prej këti ajetit ne e kuptojbë se të gjdo shtetë ka shërbim sekretë. Dhe këtë Allahu e ka përmendë ngjane gat në ngjallën e faraonit. Nëse na në mund son Zoti më vonë një herë për ngjallën e faraonit dhe detajet e historisë së faraonit me Musahin alayhis sallatu selam, i cili është Ramsisi II i Egjiptit, prej atyre që do të zhballovaqë Musai alayhis sallatu selam, prej asaj që e ka përmendur Allahu në Kur'an nga ushtria e faraonit dhe shteti i tij, cila është shërbimi sekret. E kanë mbortjell Musahin, ha? Në çdo hap. Sigurisht se sot kërnohen shtetet apo? Allah u gjitha që ka thot Abraha kër ka shku e me rënu qabën që e ka thonë njërzve s'kena pun me juve musututni na nuk keni na, na juve na, na juve i sigurojna paq u një cigur për i neve shlënani qabën shlënani qabën Allah u gjitha që ka thot e lem je gja al kejdehom a nuk e bani Allah u kurthën e tëre të humbur nuk ish puna ve shqabja ish puna me rënu e Dishka shumë matëmavet Andoj djetarë thanë E dinin të kryshtarët dhe të jahudit Se tani ka arë koha e pe nga mberit të fundit Dhe si cëllish preson dhe me arë për anës tira që ta mërë Po shtetin e dunjajës E ata provuën me rënu qabën Se helbet si vjen për këtu Ska këtu më mëna Se nëse rëzën qabën Ska mëna Gëdishulli arabik E Allah u gjithë dhe tha Para se me shku Abraha Kishë shërbim informativ që a kishin mle dhe informata Ata janë civil Ata si di kur kush Por ushtria Qka vepran është ajo e fundit prej Ekzekutivit Para saj ka informata për cilin Apo e Allah u gjele përmenin këtë ajet Dhe Allah u gjele gjele Nuk i hik as tisen -ti Shërbimit informativ si të sot munësh mi hik Amo shërbimit Allah u gjele gjele Qësh i hik Kër Allah u të ishpalo së krejta imtët dhe detalët dhe ato që i ki mshetë dhe ato sekretët dhe ato njërës që i ki për cilti dhe i mënu me i bosharë aty nëve kejtë para Allah u të kërmedalë ato e Allah u që e përmeni një rast për tja u kalzu njërzve për plot për njërzve që e banë kët, këtë keqe që ka të zotë i unë të pare kjo e tëla e lem je gjal a nuk është Allah u së ushtrinë e brahas me gjithë shërbimin sekret e shkatroj dhe shfa shkat Me thonë, e, po, kjo ma i fort, e kamit, normal që a ma i fort Jo, Allah e zhje dhe një krijez dvogël, për ta nënqmua Dhe ne e përmendëm se për i djetarë gandan, në kur anë vjen një senë që ka qutë munesebe Për shtashmëri Sikur që e përmendëm se sure humeze Aish ka talët me njerët i lëndon zemrat Gjenemi i ati shka i lëndon zemrat cili është Aish ka ta kalët zemrat, qiko, për shtashmëri Në këta jetë që ka kalë p Elefantin mse e morët Me përdhosë qabën Atere Allahu ketë ketë ushtrit madhe Me kuaj, me elefant Me gëdishbëri Tha do të ashlojmë Zogj Zogj dhe të se do të ju shkatrojnë juve Tha Allahu te bare kjo vëtala Wa erselë alejhim tajran Allahu ju shloj atyre Zogj Mirë po Zogj Këtë e ka përmenin e cilësit Zogjve E bebil Qëtë të mon e bebil Ka thonë djetarë e babil Gjemeat Gjemat Saf Kini pa, sot në përdunja, ka dokumentare Se si zost bajnë edhe fotografi Se si i bajnë edhe të reshtat Se si flëturojnë zbashku Kus i bangto Kus i bangto Uthime Dhe kus i drejton ato Saf, thatin Allah dhët në saf, rin Zost Kus i drejton ato Ti i drejton ato Së mund është mi drejtua Së një prejekti ato Allahu gjele gjelelu Jushlej atyre zosh ëbabbi, të rendit ora rend. Dhe ti të silsin u gjinë ashi Kur'an. U ka shlu zog për më tregu Allahu xhel gjele xhelalu se Allahu kur don më mbyt dy kan dhe më shkatruv dy kan dhe më ja kthye kompletin kundër si duhet diçka e madhe. Nuk i duhet diçka e madhe. Ti ta ze frikën diçka e vogël atë dhe të mbyt apo. Ti te hang në ka fshat, ajo në ka çore e vogël, ti sa i madhi apo, në ka fshat e vogël, këto të ngatrohet dhe apo krej çenja jote. Mergulot dhe trulloset. Dhe menjëherë lip ujë, bëram ujë të shkolvë, pa nuk ajo shumë e vogël. Një kokërr e vogël mund në tazon vrimën. Kjo është njeriu i vogël. Pra i gjërat vetë kanë bërë mend, doktorët, mjekët kanë dhënë shirin e dënton. Ah, e dënton. Një pjesë e cila është 0.2 gram. 0.2 gram, nëse vjenë si, e lëndon Sa është i dop njeri ju, e sa e runë Allahu Sa shumë trunë zotë i onë të barë e kjo e tala Sa plunën të e thithë, e pasë e Allahu të pastron Sa të keqën të e merë, e Allahu të pastron Shumë bitër janë së muje, për Allahu trunë Adhe thë Allahu gjillu ala vë arsele alejhin tajran e babil Allahu dërgoj për ta, zëzh, rend Tufa tufe të rënditura Pasë e që farë tha Termihim bi hijjaratin min si gjilë Këto zëgj i goditnin, i hedhnin, i gjuënin, ata bi hijjara Me gurë, apo guraleca ka o në komend Minë si gjilë, minë si gjilë Si gjilë, ka thamë, abdullajbë një avasë, radhjallahu anë Si gjilë, minë të tëtinë Me gurëzi të banë prej loqit Dhe kjo është prej nënshmimi të madhë që ka bëllohu ba të bare kje vëtjara Kër janë godit, me këto gurëzi, ka o në komend Se zdo zogë, zdo shpendë, i ka pasë tri gurëzi Dë në dur të veta dhe nja në skepin e vetë, në gojen e vetë Dhe i ka në shluë të trijat Ka arë në një komendë si i ka në pasë me emra Por se kjo është ka argument Kjo nuk ka argument Dërsa në të populli lutit ka arë me emra Allahu e ka caktue emrin e gurit Ki gurë e godet filanin Dhe kjo është prej muë e gjizës të pa, të pa Ta kashme për njeri un Përshemë njeri kur gjunë me guri Nuk mëllet me i da nëse i ka një qingurzi Qiki guri veç filani me rogë Ska mund si kur Alloh e ban të ta Për shkak për pikshmëri së larë që e ka në veprim Tëtë alloh u të bare kjo e tëra I gjuanin me guri Prej loqit Ka thona të lajb një abasi prej loqit të ngurcuar Prej, prej asoj qka ju e ban i shpijen Dhe pse ka bokshtu Ka mujtë alloh dhe një guri tjetër pri havajë çiellit. Por jo. Çot jet mrekullia më e madhe. Për saoj çka ti mundesh më mbrojt pe saoj? Ha? Shumë kur me çat ka djujtë, me diçka çka ti e jjeva, material çka është i njohshëm për ty, e ai djun me çasi që ti mos mundesh më mbrojt. Apo sigurisht sot ç'së shkencë apo përballohet me smunje ndryshme, çat i audi bazat të se si di se si ajo merr lëramanin ndryshme, se si merr kaje ndryshme dhe pastaj sfidohen. Pastaj sfidohen. Tëtë Allahu të bare kjo e tjala, fe gje alehum, ke asfin me e kul. E kër i goditën ata, i bën ke asf. Asf, shka do më thonë, gjefe. Si gjefe, por jo qdo gjefe, ke asf me e kul. Si gjefe i cili është i hangt. Përshimull një, një gjefe, e handu një krim ba ty, apo e kapë, e, e merë përshimull. Arabot i dhënë asf me e kul, kër e merë përshimull një gjefe. Ka afsha E përti përti përti përtaj e nzirë Kuta nzirë e ke pak i bandi sa bira aty E len do më dhe të cëftuar Këso i thënë asme e kul Allahu gjelë thot Gjenazet e tëre u banën si kjo të gjejë dhe copa copa Me qka i gjujti? Një shpend Me tre gurësi I ka bët cop copa Kje kudreti Allahot Allahu gjelë gjelalu në Quran Ka përmen se njës nuk e madhren Allahon sa duhet Vama kaderullahi haqka kadri Allah nuk e adin në kadrin sa duhet Njështë nuk e madhrojnë zotin sa duhet zoti, zoti gjenë në më të madhë Që ka kërku për njëzvë është madhrimi Nuk në kalipaj nga me e furnizuhe Ti e furnizon vetën Në hajt furnizon tye Ti kujdesish për vetën Duk e e lipë riskun Apo me embush barkun Allah nuk ka dhon një mom një muhe Jo, madhrom një muhe Shprajën i falendërimin Andoj thotë Allah u të pare kjo e tjera Këta njerës të set e sinuan q Asf, i bërë si një gjeth i cëptuar i grisur pre kudretit të madh të se e shloj Allahu subhanahu wa kjo sure oj sure shkurtër në kete kena mësue në filet e vejelis por kuptimët i ka të moja cili është kuptimit general kryç, kryesor i kësaj sure se Allahu gjelë gjelaluhu ka garantuar kësaj feje vazhdushmëri dheri në ditë në këjametit edhe nëse nuk jetë asni njeri Nuk jetë asë një musliman, asë një sigurus, asë një mbrojtës, Allahu e mbrojnë fejnë e vetë. Që që mbrojnë qilën dhe tokhën, Allahu e runë fejnë e vetë. Shikonë këtë rastë, s'ka pas kush mi dalë karsi qabës, për Allahu e ka rujt qabën. A në kjo nevi në jetë një siguritë të madhe, se islamin dhe Quranin dhe pengamberin tonë, sallallahu aleyhi sallem, dhe emrën e ti, i arunë zoti vetë, ti qka të mbetët, mi shku pasë Me ishpasna elusjja Allahun te bareke vetana se zoti onjeli xhelalu na munson me mësuqet Kur'an me lexuqet Kur'an me madhru fjalën e Zotit me respektu fjalën e Zotit me mësua vladveton fjalën e Zotit na elusjja Allahun te bareke vetana se zoti onjeli xhelalu tindriçon mendjet tona dhe intelektet tona me kët Kur'an elusjja Allahun te bareke vetana se zoti onjeli xhelalu timbush zemrat tona me iman أليس بي الله تباركي و تعالى جزوتي و جلاله مسلمان كدشان الله تنديه من فقارات الله تنديه من فساني قد الله تنديه من تجمير أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هم نقل رحيم والحمد لله رب العالمين